Розділ 21. Зіткнення. Дипломатія значною мірою може розглядатися як мистецтво маніпулювання таємницями. Чи вдавалося б вести переговори, якби не існувало таємниць, якими можна поділитися, а можна і приховати їх. Це стосується як шлюбної угоди, так і торгового договору між королівствами. Кожна сторона насправді знає, чим готова поступитися іншій стороні, аби здобути бажане. Маніпулювання цим таємним знанням є рушієм найвигідніших угод. Нема такого міжлюдського діяння, де таємниці не відігравали б жодної ролі, байдуже, чи це грав карти, чи продаж корови. Велику перевагу має той, хто вміє передбачати, яку таємницю розкрити і коли це зробити. Король Шрюд любив казати, ніщо не дає такої переваги, як знання таємниці ворога, котру він вважає вам невідомою. Можливо, це наймогутніша з-поміж усіх таємниць. Дні, що настали пізніше, були для мене не стільки днями, скільки хаотичними періодами безсоння впереміж з неспокійними гарячковими снами. Або коротка розмова з блазнем випалила рештки моїх сил, або ж я нарешті відчув достатню безпеку, щоб піддатися недузі. А може й те, і інше. Я лежав на ліжку поблизу блазневого каміну і почувався геть нетямущим, якщо взагалі щось почував. До мене добігали виривки якихось розмов, усвідомлення власних бід, то загострювалося, то притуплювалося, але постійно, наче барабанний бій у темпі болю, лунали слова Веріті «Іди до мене! Іди до мене!» Інші голоси вривалися та щазали, долаючи гарячкову імлу, але цей звучав постійно. «Вона певна, ти той, кого вона шукає!» Я теж так вважаю. Думаю, ти маєш з нею зустрітися. Вона здолала довгу і втомливу путь, шукаючи білого пророка. Це голос Джофрон, притишений і розсудливий. Я почув, як блазень зі стуком відклав свій терпух. Скажи їй, що вона помиляється. Скажи, що я білий лялькар. Скажи, що білий пророк мешкає далі по вулиці, і двері ліворуч. Я не глузуватиму з неї, серйозно мовила Джофрон. Проїхала величезну відстань, щоб знайти тебе. Під час цієї подорожі втратила все, крім життя. Ходімо, святий пророче, вона чекає на дворі. Не порозмовляєш із нею, бодай трішки». «Святий пророк», – зневажливо пирхнув Блазень. «Ти прочитала надто багато старих сувоїв, і вона теж». «Ні, Джофрон», – тоді зіткнув і поступився. «Скажи, що я порозмовляю з нею за два дні, не раніше». «Гаразд». Джофрон очевидячки не схвалювала цього. Але з нею є ще одна. Менестрелька. Цієї, думаю, не так легко спекатися. Гадаю, вона шукає його. А, ніхто ж не знає, що він тут. Крім тебе, мене та цілительки. Він хоче побути сам якийсь час, доки лікується. Я ворухнув губами. хотів сказати, що можу побачитися зі Старлінг, що не маю наміру її проганяти. Я знаю, цілителька все ще в кідровому пагорбі. Але ж ця менестрелька хитра». Розпитала дітей, чи не чули вони про якогось незнайомця. А діти, як завжди, знають усе. «І розкажуть усе», – похмуро відповів Блазень. Я почув, як він роздратовано відкидає інший інструмент. «Тож бачу, що маю тільки один вибір». «Ти з ними побачишся?» – пирхання. Це засміявся Блазень. «Звісно ні. Я мав на увазі, що брехатиму їм». Промені пополудневого сонця просвічували крізь мої заплющені повіки. Мене розбудили голоси суперечки. «Я лише хочу побачити його!» – жіночий голос, роздратований. «Я знаю, що він тут!» «Ах, мабуть, і мені час визнати, що ти маєш рацію, але він спить!» Це Блазень, спокійним тоном, яким можна довести співрозмовника до шалу. «Я однаково хочу його побачити!» – Старлінг, дуже промовисто. Блазень тяжко зітхнув. Я міг би впустити тебе, щоб ти його побачила, та тоді ти захочеш його торкнутися. Торкнувшись, захочеш чекати, доки він не прокинеться. А коли прокинеться, захочеш із ним порозмовляти. І так триватиме без кінця. А в мене сьогодні багато роботи. Час лялькаря йому не належить. Ти не лялькар. Я знаю, хто ти. І знаю, хто насправді він. У відчинені двері віяло холодом. Він заповзав під мої покривали, дошкуляючи тіло і збільшуючи біль. Я хотів, щоб двері зачинили. О, так, ви з Кеттел знаєте нашу велику таємницю. Я білий пророк, а він Том Вівчар. Але сьогодні я зайнятий. Пророкую лялькам, що завтра їх буде зачинено. А він спить. У вісні лічить овець. Я не мала на увазі... Старлінг знизила голос, але я однаково почув. Він фіц Чіверлі, син Чіверлі зареченця, а ти блазень. Колись я, може, і був блазнем. Тут у Джампі це загальновідомо, та тепер я лялькар. Оскільки старшого титулу я не вживаю, можеш узяти його собі, якщо захочеш. Що ж до Тома. Думаю, цими днями він виступає під титулом «Ліжконосного». Я піду до королеви. Дуже мудро. Якщо хочеш стати її блазнею, то, звичайно, вона саме та, до кого тобі слід звернутися. Тим часом я покажу тобі щось інше. «Ні, відступи назад. Прошу, щоб ти змогла побачити це повністю. Ось воно!» Я почув тріск, із яким двері було зачинено і засунуто. «Ця зовнішня сторона моїх дверей?» – радісно сповістив Блазень. «Я сам їх розмалював. Тобі подобається?» Я почув грюкання, наче хтось б'є у двері ногою, тоді ще раз і ще раз. Блазень, мугикаючи, повернувся до свого робочого столу. Взяв дерев'яну голову ляльки та пензлик. Глянув на мене. Спи собі далі. Найближчим часом вона Кетрікін не побачить. Тепер королева мало з ким зустрічається. Коли ж проб'ється до неї, королева навряд чи повірить сказаному. І це найкраще, що ми спроможні зараз зробити. Тож спи, доки можеш. І збирай сили. Боюся, що невдовзі потребуватимеш їх. Денне світло на білому снігу. Животом на снігу між деревами, дивлячись униз на галявину. Маленькі люди граються, ганяються одне за одним, підстрибують, перекидають одне одного, качаються по снігу. Не дуже відрізняються від щенят. Заздрість. Ми, зростаючи, не мали інших щенят, з якими могли б гратися. Це наче свербіння, бажання зійти вниз і приєднатися. Вони злякаються. Перестерегли ми самі себе. Просто дивимося. Кричать та клунка всюди повна їхніх голосів. Міркуємо, чи наша щенятка ростиме саме так. Коли бігають по снігу на випередки, то позаду в них метляються заплатені косички. Віце, прокинься! Я мушу з тобою поговорити. Щось у блазновому тоні пробилося крізь туман і біль. Я розплющив очі, болісно примружився. У кімнаті було темно, але він поставив біля мого ліжка підсвічник. Сів поруч із ним, поважно дивлячись на мене. Я не міг відчитати виразу його обличчя. Здавалося, що Надія танцює в його очах і куточках уст, а водночас він здавався напруженим, наче приносив мені погану новину. «Чуєш? Можеш мене вислухати?» – наполягав він. Я спромігся кивнути. Тоді озвався. «Так». Мій голос був таким хрипким, що я на його впізнавав. Замість зміцнити, аби цілителька зуміла витягти стрілу, я почував, що рана стає ще гірша. Болісний обшор щодня збільшувався. Біль завжди маячив на краю моєї свідомості, не даючи змоги ясно мислити. «Я обідав з Чейдом і Кетрікін. Він приніс нам звістки». Блазен схилив голову. Пильно спостерігаючи за моїм обличчям, сказав. «Чейд розповів, що в герцовстві бак є дитя крові провісників. Це лише маля, бастард, але з цієї ж гілки провісників, що й веріті та чиверлі. Він клянеться, що це так». Я заплющив очі. Фіце, фійце! Прокинься і вислухай мене!» Він має намір умовити Кетрікін узяти цю дитину. Сказати, що це її законне дитя від Веріті, що звістка про смерть при народженні була фальшивою, вигаданою, аби врятувати дитину від убивць. Або ж заявити, що вона бастард Веріті, але королева вирішила прийняти її за свою і проголосити спадкоємцем. Я не міг ворухнутися. Не міг дихнути, знав, що йдеться про мою дочку. Безпечно сховано під опікою барічча і яку хочуть перенести в жертву тронові. Відібрати в молі, віддати королеві мою маленьку дівчинку, навіть імені якої я не знав. Стане принцесою, а з часами королевою. І я назавжди її втрачу. «Фіце!» – блазень торкнувся мого плеча, ледь натиснув. Я знав, що він хоче протрусити мене. Розплющив очі. Він прошив мене поглядом. «Не хочеш нічого мені сказати?» – спитав обережно. Можна. Трішечки води. Доки Блазень ходив по воду, я трохи опанував себе. Він допоміг мені напитися, а коли ж забирав чашку, я вже вирішив, яке запитання прозвучить найпереконливіше. І що Кетрікін сказала, почувши про бастарда Веріті? Навряд чи це дуже її втішило. На Блазневому обличчі з'явилась невпевненість. Цього я й хотів. Дитина народилася під кінець жнив. Надто пізно, щоб і зачав її до того, як вирушив у похід. Кетрікін збагнула це швидше, ніж я. Він говорив майже ніжно. Батько, можеш бути лише ти. Коли Кетрікін прямо спитала, чи йде, той сказав те саме. Схилив голову, наче щоб до мене придивитися. Ти не знав? Я поволі похитав головою. Що значить честь для такого, як я? Чи мені безстрійкові та вбивці претендувати на шляхетність духу? Я збрехав. Виголосив слова, за які завжди себе зневажатиму. Я не міг зачати дитини, народженої під час жнив, Молі вигнала мене зі свого ліжка за кілька місяців до того, як покинула воленічий замок. Я намагався, щоб мій голос звучав спокійно. Якщо мати дитини Молі, якщо вона твердить, наче це дитина моя, то бреше. Постаравшись додати голосу щирості, додав, мені прикро, блазню. Я не зачав для тебе, спадкоємця провісників, і не збираюся це робити. Без жодних зусиль з мого боку мій голос зламався, очі зайшли слізьми. «Дивно», – хитнув я головою на подушці, – «дивно, що це може завдати стільки болю, що вона намагалася видати цю дитину за мою». Я заплющив очі. Блазень лагідно відповів, «Наскільки я розумію, в неї немає жодних таких претензій». Вона, здається, нічого не знає про Чейдові плани. Мабуть, я мушу побачитися з ним обома. З Чейдом і Микетрікін. Сказати їм, що живий, і розкрити їм правду. Та це вже колись міцні. А тепер, блазню, я хотів би побути сам. Попрухав його. Не хотів бачити на обличчі в нього ні співчуття, ні здивування. Молився, аби він повірив моїй брехні, тим часом зневажаючи себе самого за те, що сказав про Молля. Тож я заплющив очі, а він забрав свій світильник і пішов. Я лежав у темряві, ненавидячи себе. Так буде краще, запевняв я себе. Якщо колись до неї повернуся, то зможу все пояснити. І все буде гаразд. А якщо ні, то в неї принаймні не відберуть дитини. Я раз у раз повторював собі, що вчинив мудро, та не почувався мудрим. Почувався зрадником. Я бачив сон, що був одночасно і живим, і неймовірним. Я лупав чорний камінь. Оце і увесь сон. Але його монотонність була нескінченною. Я використовував свій кинджал замість долота, уламок каменя замість молотка. Мої пальці були опухлі та покриті струпами, бо камінь зсовувався і вдаряв по власній долоні, а не по руківі кинджала. Та мене це не стримувало. Я лупав чорний камінь, чекав, коли хтось прийде та допоможе мені. Одного вечора я прокинувся і побачив, що біля мого ліжка сидить кету. Вона здавалася навіть старша, ніж я її запам'ятав. Туманне світло зимового дня, просочившись крізь пергаментове вікно, торкнулося її обличчя. Я якийсь час вивчав її, доки вона не помітила, що я не сплю. А помітивши, хатнула до мене головою. Я мала б здогадатися з усіх твоїх дивацтв. Ти пов'язаний із самим білим пророком. Вона схилилася ближче до мене і прошепотіла. «Він не дозволив Старлінг побачити тебе. Сказав, що ти надто слабкий для такої жвавої гості, і що не хочеш, аби хтось знав, що ти тут. Але я передам їй свістку від тебе, добре?» Я заплющив очі. Ясний ранок, стук у двері. Я не міг ні спати, ні чувати, мене мучила пропасниця. Я пив чай з вербової кори, аж мені хлюпало в животі. У голові весь час калатало, я постійно або дрижав від холоду, або обливався потом. Стукіт пролунав знову, цього разу голосніше, і Кеттел прибрала чашку, якою терзала мене. Блазен сидів біля свого робочого стола. Відглав інструмент, але Кеттел гукнула. «Я вже йду!» Та відчинила двері, перш ніж він устиг сказати. «Ні, дозвольте мені!» Старлінг вірвалася середини так різко, що кетл аж скрикнула від несподіванки. Менестрелька пройшла повз неї до кімнати, струснула сніг із шапки та плаща. Кинула блазнові тріумфальний погляд. Він лише сердечно кивнув головою, наче саме її очікував. Не кажучи їй слова, повернувся до свого вирізування. Яскраві іскри гніву в її очах розгорілися, проте я відчував, що вона водночас дуже чимось задоволена. З гучним грюканням зачинила з собою двері та влетіла до кімнати, мов би, сама була північним вітром. Не стільки опустилася, скільки впала на підлогу, сіла поруч із моїм ліжком, схрестивши під собою ноги. Отож, Фіце, я дуже рада нарешті знову тебе побачити. Кетл сказала, що тебе поранено. Я прийшла б до тебе раніше, але дехто зачинив двері просто мені перед носом. Як ти сьогодні почуваєшся? Я намагався зосередитися, хотів би, щоб вона рухалася повільніше, говорила тихіше. Тут надто холодно, роздратовано поскаржився я. І я загубив сережку. І я лише цього ранку виявив з губу. Вона мене засмутила. Я не міг згадати, чого це так важливо, але воно не виходило мені з голови. Вже через саму цю думку голова заболіла сильніше. Мене стрелька зняла рукавички. Одна її рука досі була перев'язана. Друга торкнулася мого чола. Благословенна, прохолодна рука. Дивно, що прохолода могла бути такою приємною. «Та він увесь горить!» – звинуватила вона блазня. «Чи ти геть розум втратив, що не деси йому чаю з вербової кори?» Блазень зняв стружку зі шматка дерева, над яким саме працював. «Чайник біля твого коліна, якщо ти ще його не перевернула. Коли тобі вдасться влити в нього ще хоч ковток, то ти краще за мене». Чергова стружка. «Краще за тебе? Та це не складно», – відповіла Старлінг неприємним тихим голосом. «Тоді до мене вже приязніше». «Твоя сирашка не загубилася. Дивися, вона тут, у мене». Вийняла сережку з капшука, що висів у неї на поясі. Якась частка моєї свідомості працювала досить добре, щоб зауважити. Зараз вона тепловдягнена на гірський лад. Вставила сережку мені в ухо. Її долоні були перхолодними і трішки незграбними. Я спершу не знав, що сказати, тоді здогадався спитати. «Звідки вона в теме?» «Я попросила кетл принести її мені», – відверто зізналася вона. «Коли він не схотів пустити мене, щоб тебе побачити?» Я мусила мати якийсь знак, річ, яка б довела Кетрікін, що все мною сказане правда. І я побувала в неї та порозмовляла з нею, її радником. Просто сьогодні». Ім'я королеви продерлося крізь мої блудні думки і змусило мене зосередитись на мить. «Кетрікін, що ти не робила?» – скрикнув я від страху. «Що ти їй сказала?» Мій переляк її, вочевидь, здивував. «Що ж, усе, що вона мусить знати, аби допомогти тобі в пошуках – що ти насправді живий, що Веріті не помер, і що ти його шукатимеш. Що слід вислати Молі звістку про тебе. Звістку, що ти живий, і все з тобою гаразд. Щоб вона не занепала духом, щоб запевнила дитині безпеку до твого повернення, що... Я тобі вірив, крикнув їй. Я довірив тобі всі свої таємниці, а ти мене зрадила. Яким же дурним я був. Я ледь не плакав від розпочу. Все, все пропало. Ні, це я дурень втрутився до нашої розмови блазень. Він повільно перетнув кімнату і став, дивлячись на мене, згори вниз. «Я ж думав, що ти віриш мені!» вів далі, а я ніколи досі не бачив його настільки блідим. «Твоє дитя!» сказав він сам до себе. «Істинне дитя роду провісників!» Його жовті очі миготіли, наче вогонь, що гасне, перебігали від Старлінг до мене. «Ти знаєш, що означають для мене такі звістки? Чому?» «Чому ти мене дурив?» Я не знав, що гірше. Біль у блазневих очах чи триумфальний погляд, який кинула йому Старлінг. «Я мусив брехати, щоб зберегти її для себе. Це моя дитина, а не сподкоємець провісників!» Розпачливо крикнув я. «Моя і Молі, дитина, що має зростати в любові, а не знаряддя творця королів. А Моллі не може почути про те, що я живий ні від кого, крім мене. Старлінг, як ти могла так зі мною вчинити? І чого я був таким ідіотом, що взагалі говорив з кимось про це? Тепер уже Старлінг, здавалося, так само болісно враженою, як і Блазень. Вона скута підвелася, її голос зривався. Я хотіла тобі допомогти, допомогти зробити те, що ти мусиш зробити. Позаду Старлінг із відчинених дверей війнула вітром. Ця жінка має право знати, що її чоловік живий. – Про яку жінку мова? – спитав ще один голос. – Крижаний. Я вкрай розгубився, бо до кімнати увійшла Кетрікін, а відразу ж за нею Чейд. Глянула на мене і жахнулася, побачивши обличчя. Жалоба спустошила її, вирила глибокі зморшки біля вуст, висушила плоть щик, а зараз у її очах ще й шаленів гнів. Порив холодного вітру, який дістався до кімнати разом із ними, на мить мене остудив. Тоді двері зачинилися, а мої очі перебігали з одного знайомого обличчя на інше. Здавалося, що маленька кімната заповнена пильними обличчями, холодними очима, що дивляться на мене. Я кліпнув. Їх було так багато, так близько до мене, і всі пильно на мене дивилися. Ніхто не усміхнувся. Ні вітання, ні радості. Тільки нестримні емоції, які я пробудив усіма змінами, які я вчинив. Отак От вітали каталізатора. Ні в кого не було на обличчі того виразу, який я сподівався побачити. Ні в кого, крім Чейда. Він підійшов до мене довгими кроками, перетнувши кімнату, на ходу знімаючи рукавиці для верхової їзди. Коли відкинув каптор свого зимового плаща, я побачив, що його волосся зв'язане у вояцький хвіст. На чолі мав шкіряну стрічку посередині між бровами, до неї підвішено срібний медальйон. Олень з рогами, опущеними для атаки. Знак, який дав мені вереті. Старлінг поквапом відступила йому з дороги. Він, і не глянувши на неї, легко опустився і сів на підлогу біля мого ліжка. Взяв мою руку в свою, примружив очі, побачивши обмороження. ніжно її тримав. Ох, хлопчику, мій хлопчику, а я вірив, що ти мертвий. Коли Баріч прислав мені звістку, що знайшов твоє тіло, я думав, серце в мене розірветься. Ті слова, які ми сказали один одному, розлучаючись. «Але ти тут, живий, якщо не здоровий!» Він схилився і поцілував мене. Долоня, яку поклав мені на щоку, була тепер згрубілою, віспини ледь помітні на обвітряній шкірі. Сльози туманили мені очі, але я мусив спитати. «Ти справді забереш мою доньку заради престолу? Черговий бастард династії провісників? Дозволиш використати її, як використали нас обох?» Чейдове обличчя риса за рисою застигло. Губи закам'яніли у своїй рішучості. Зроблю все, що в моїх силах, аби знову побачити істинного провісника на троні шести герцогств. Як я присягав. Як і ти присягав. Його очі зустрілися з моїми. Я збентежено глянув на нього. Він мене любив. Гірше, він мені вірив. Вірив, що я маю в собі силу та відданість обов'язкам, які були основою його життя і тому міг змушувати мене до речей тяжчих і холодніших, ніж це було під силу реголової уяві за всієї його ненависті до мене. Віра Чейда в мене була такою сильною, що він, не вагаючись послав би мене в будь-яку битву, очікував би від мене якої завгодно жертви. Раптом мене трусунуло сухе хлипення, рвонувши стрілу в спині. «Це ніколи не закінчиться!» – скрикнув я. «Цей обов'язок доведе мене до смерті, краще б мені померти!» «То дайте мені померти!» Я вирвав долоню з Чейдової руки, хоч яким болісним був цей рух. «Оближте мене!» Чейд і бурвою не повів. «У нього лихоманка!» – грізно сказав він блазневі. «Сам не знаю, що каже. Ти мав би дати йому чай з вербової кори!» На губах блазня з'явилася страхітлива посмішка. Тепер, ніж він встиг відповісти... Пролунав різкий звук, наче щось розірвалося. Крізь вікно з промасленої шкіри протиснулася вовча голова, блиснувши повною пащою білих зубів. Решта вовка невдовзі пропхалася слідом, перевернувши по дорозі поличку з рослинами в горщиках, наскладеній під нею сувої. Нічноокей стрибнув, кігті ковзнули по дерев'яній підлозі, зупинився між мною та чейдом, який квапливо підвівся. Нічноокей загарчав до всіх довкола. Повбивай їх усіх, якщо ти так скажеш. Я опустив голову на подушки. Мій чистий, дикий вовк. От що я з ним зробив. Чи це краще за те, що зі мною зробив Чейд? Я знову озирнувся довкруш. Чейд стояв з незворушним виглядом. На всіх інших обличчях малювався якийсь шок, якась туга, якесь розчарування, в яких я завинив. Розпач і лихоманка трусили мене. «Вибачте», – слабко сказав я. «Я ніколи не був таким, як ви про мене думали», – зізнався я. «Ніколи!» У кімнаті запанувала тиша. Тільки вогонь потріскував. Я занурив обличчя в подушку, заплющив очі, промовив слова, які був змушений сказати. «Та я піду і знайду веріті. Якось поверну його до вас, не тому що я той, ким ви мене вважаєте», – додав я повільно, здіймаючи голову, – побачив надію на чейдовому обличчі. «А тому що немає вибору. Я ніколи не мав вибору. «Ти справді віриш, що Верті живий?» – надія в голосі Кетрікін була шалено голодною. Вона кинулася до мене, як океанська буря, і я кивнув головою. Тоді змусив себе заговорити. «Так, так, я вірю, що він живий. Дуже сильно відчуваю його в собі». Її обличчя було так близько, моїм очам здавалося величезним. Я закліпав і не міг уже сфокусувати погляд. То чого ж він не повертається? Він заблукав? Поранений? Чи йому байдуже ті, кого він покинув?» Її запитання одне за одним вдаряли в мене, як кинути каміння. «Думаю, розпочав я, але не зміг. Не зміг подумати, не зміг сказати. Я прислухався до тривалої тиші. Нічну оки заскавчав, тоді глибоко гортанно гарикнув. «Може нам усім слід на якийсь час вийти?» – ризикнула озватися Старлінг. «Фіц ще не має на це сил». Ти можеш іти, велично промовив блазень. Та я, олела, і далі живу тут. Полювання. Час іти на полювання. Я дивлюся туди, звідки ми прийшли, але непахучий загородив цю дорогу, затулив її новим шматком оленячої шкури. Двері. Частина нас знає, що це двері. І ми підходимо до них, тихо сковчимо, штовхаємо носом. Замок брязкає, як пастка, що ось зімкнеться. Приходить непахучий, ступає легко, обережно, тягнеться повз мене, кладе бліду лапу на двері, відчиняє їх мені. Я вислизаю назовні, повертаюся до холодного нічного світу. Добре знову розтягнути м'язи. Я тікаю від болю, задушливої хатини і тіла, що не працює як слід, до цього дикого притулку з плоті та хутра. Ніч поглинає нас, і ми. Полюємо. Інша ніч, інший час. Раніше, пізніше, я не знав, в мої дні не відрізнялися один від одного. Хтось зняв теплий компреси з мого чола, замінив його прохолоднішим. "Вибач, блазню", сказав я. "32", втомлено відповів голос. Тоді лагідніше додав: "Пей". Прохолодні долоні підняли моє обличчя. Чашка плеснула мені в рот якою середньою, і я спробував пити. Чай із вербової кори. Я з відвернувся. Блазень обтер губи, сів на підлогу біля мого ліжка. Не вимушено сперся об нього, підніс сувій до лампи і читав далі. Глибока ніч. Я заплющив очі та спробував знову поринути в сон. Але порунив лише в думки про справи, які зробив погано, довіру яку я не виправдав. «Вибач», – сказав я. «Тридцять три», – відповів блазень, не підводячи голови. 33 чого? спитав я. Він здивовано глянув на мене. О, ти справді прокинувся і розмовляєш? Звичайно, тридцять три чого. Тридцять, вибач, до різних людей, але найчастіше до мене. Сімнадцять закликів до Баріча, моліти кликав так часто, що я, боюся, вже збився з ліку. І загалом 62 два я йду вереті. Я, мабуть, довів тебе до божевілля, вибач, 34. Ні, ти просто мариш, радше монотонно. Припускаю, це лихоманка. Мабуть. Блазень повернувся до свого читання. Мені так обридло лежати на животі, ризикнув визватися я. Завжди маєш ще й спину, підказав він. Може, навмисне, щоб побачити, як я скривився. Тоді, хочеш, допоможу тобі перевернутися на бік? Ні, так булить ще більше. Скажи мені, коли передумаєш. Його очі повернулися до Сувою. «Чейд більше не приходив, щоб зі мною побачитися?» – зауважив я. Блазен зітхнув і відклав Сувій. «Ніхто не приходив. Навідалася цілителька, і всіх нас вилаяла за те, що ми тебе розтривожили. Дадуть тобі спокій, доки вона не витягне стріли. Це вже завтра. До того ж, Чейдові королеві треба багато чого обговорити. Відкриття, що ви зверіті досі живі, все для них змінило». Іншим разом він і мене залучив би до такої розмови. Я замовк, зрозумівши, що НАТО вже загруз у жалощах до себе самого, але не зумів стриматися. Мабуть, відчувають, що не можуть уже мені довіряти. Тепер усі мене ненавидять за таємниці, які я приховував, за все те, в чому їх підвів. О, не всі тебе ненавидять, лагідно дорікнув мені блазен. Насправді тільки я. Я прошив його поглядом. Цинічна посмішка на його обличчі заспокоїла мене. Таємниці, сказав він і зітхнув. Якось напишу великий філософський трактат про силу таємниць, коли їх збережено чи виявлено. Маєш ще бринді. Знову справа. Випий ще чаю з вербової кори. Зараз у його голосі була терпка чемність, пересолоджена медом. Ти ж знаєш, що в мене його сила, Селене, цілі відра, все для тебе. «Здається, гарячка в мене зменшилася», – обережно мовив я. Він торкнувся долонею мого чола. «Так і є, наразі. Але не думаю, що цілителька хвалитиме нас, якщо ти знову нап'єшся». «Цілительки тут нема», – мудро зауважив я. Блазень зиркнув на мене, здійнявши бліду брову. «Барич пишався б тобою». Але граціозно встав і підійшов до дубової шавки. Обережно обійшов нічнокого, що лежав біля каміна, і спав, просякаючи його теплом. Я перевів очі на залатане вікно, тоді знову на блазня. Здогадувався, що вони обидва дійшли якогось порозуміння. і спав так глибоко, що навіть не бачив снів. Живіт його теж був повний ущердь. Коли я подумки потягся до нього, його лапи здригнулися, тож я відступив. Блазень поставив на тацю пляшку і два келихи. Здавалося, робив це всупереч власній волі. Вибач. Ти вже казав мені 35 разів. Однаково, вибач. Я мав би тобі довіритися і розповісти про свою донечку. Ніщо, ні лихоманка, ні стріла у спині не завадили мені усміхнутися, коли я вимовив це слово. Донечка. Я намагався просто сказати правду. Мені на сором це здавалося зовсім новим досвідом. Знаєш, я ніколи її не бачив. Собто тільки з кілом, а це не те саме. І я хочу, щоб вона була моєю. Моєю та молі. Не дитиною, що належить королівству, росте з тягарем відповідальності, а просто маленькою дівчинкою, яка зриває квіти, робить із матір'ю свічки робить... Я затнувся і закінчив. Усе, що там дозволено робити звичайним дітям. Чейт поклав би цьому край. Тільки, ну, хтось вкаже на неї словами, ось, можливо, сподкоємиться провісників, і вона вже під загрозою. Доведеться її охороняти, вчити битися, зважувати кожне слово, обмірковувати кожну дію. «Навіщо їй це? Вона ж не справжня королівська спадкоємиця, Лише бастардове байстря!» Я ледве вимовив ці жорстокі слова і поклявся собі, що ніколи нікому не дозволю кинути їх її в обличчя. Чого наражати її на таку небезпеку? Інша річ, якби вона народилася в палаці та мала б сотню солдатів, які б її охороняли. Але вона має лише молі і Барича. «Барічі з ними? Якщо чей-то брав баріча, то це тому, що він думає, наче баріч вартує сотні охоронців. «Але куди краще тримає язик за зубами?» – зауважив Блазень. Чи знав він, як мені стало боляче від його слів. Приніс келихи Бренді, налив нам обом. Мені вдалося самому підняти свій келих. «За дочку, твою і Моллі!» – проголосив він. Ми випили. Бренді обпекло мені горло. «Отож», – зумів я сказати, Чейд знав усе від самого початку і послав Баріча, щоб той її охороняв». Вони довідалися про все раніше, ніж я. Чому я відчував це так, наче вони щось у мене вкрали? Гадаю, що так, але я не впевнен. Блазень зупинився, немов обмірковуючи, чи мудро це мені казати. Тоді я побачив, що він відкинув сумніви. Я складав мозаїку зі шматочків, лічив час. Думаю, що Пейшенс теж здогадувалася. Мабуть, тому вона і почала посилати Моллі до Барича доглядати його, коли він був поранений. Він не потребував такого догляду і знав це так само, як і Пейшенс. Та Баріч добре все чує, найбільше тому, що сам так мало говорить. Молі потребувала когось, з ким могла б порозмовляти, можливо, когось, хто сам виростив, бастарда. Того дня ми всі були в його кімнаті, ти послав мене, щоб глянути, чи зможе він щось зробити з моїм плечем. Того дня, коли ти замкнув перед регалом покої Шрюда, щоб захистити його. Якусь мить здавалося, що блазень заблукав у цьому спогаді, тоді отямився і продовжив. Коли я піднімався сходами до барича на його горищі, чув, як вони з молі сперечаються. Насправді, сперечалася моля, а Барич мовчав це його найкращий спосіб сперечатися. Я й підслухав, щиро зізнався він, але небагато почув. Вона наполягала, щоб він дав їй якесь особливе зілля. Він цього не зробив. Наприкінці пообіцяв їй, що нікому нічого не скаже, і ще радив їй добре все обдумати, і зробити те, чого вона хоче, а не те, що вважає найрозумнішим. Більше вони нічого не казали, тож я увійшов. Вона перепросила і вийшла. Тоді з'явився ти і сказав, що вона тебе покинула. Блазень замовк. Насправді, коли озирнутися назад, то я був таким само тупоголовим, як і ти, раз не здогадався про все негайно. Дякую. Сухо видобув я. Нема за що. Хоча визнаю, що того дня ми мали аж надто багато клопотів. Я віддав би все, щоб змогти повернутися в часі та сказати їй, що наше дитя буде для мене найважливішим на світі. Важливішим, ніж король чи країна. Ах, то в той день ти покинув би Оленічий замок і подався за нею слідом, щоб її захищати. Блазень глузливо зиркнув на мене. За якийсь час я визнав. Я не зміг би цього зробити. Ці слова застрягли у мене в горлянці, як овднув бренді, щоб змити їх. «Знаю, що ти не міг. Бачиш, ніхто не уникне своєї долі. Принаймні, доки ми не звільнимося від упражі часу». «І, – додав він тихіше, – жодна дитина не уникне майбутнього, писаного її долею. Ні блазень, ні бастард, ні бастардова донька». «По спині мені пройшли сироти. Попри всю мою невіру я боявся». «Ти хочеш сказати, що знаєш якусь частку її майбутнього?» Він зітхнув і кивнув. Тоді всміхнувся і похитав головою. «Я все бачу по-своєму. Дещо знаю про спадкоємця провісників. Якщо це і спадкоємець вона, то без сумніву через кілька років я прочитаю древнє пророцтво і скажу «Ах, так, от воно, провіщено, як це станеться». Насправді ніхто не розуміє пророцтва, доки воно не здійсниться. Це більше скидається на підкову. Коваль показує тобі шматок заліза, а ти кажеш, що він ніколи ні до чого не пасує. Але от він пройде крізь вогонь, його битимуть молотком, обпиляють, і він ідеально пасуватиме до купи твого коня. Як ніколи не пасував би ні до чого іншого. Це звучить так, наче ти кажеш, що пророки насправді надають своїм біщуванням належної форми вже після факту. Блазень трохи схилив голову. А добрий пророк, як добрий коваль, покаже тобі, що це пасує ідеально. Він забрав порожні келах у мене з рук. «Знаєш, час тобі вже спати. Завтра цілителька витягне з тебе той наконечник стріли. Тобі знадобляться усі твої сили». Я кивнув головою і раптом помітив, що мої очі злипаються. Чей духопив мене за зап'ястя і міцно потяг їх униз. Мої груди і щока тісно лягли на тверду дерев'яну лаву. Блазен сів мені на ноги, наче верхи, схилився вперед і всією своєю вагою прип'яв мені стегна. Навіть кетл доклала рук. Взялася за мої оголені плечі та притисла мене до тієї непохитної лави. Я почувався з винею, зв'язаною на заріз. Старлінг стояла, тримаючи на тканину для перев'язки і посудину з гарячою водою. Коли чейд місно притис мої руки, мені здалося, що все моє тіло от-от розійдеться по шву, а на тій гнілий рані на спині вже розпоролося. Цілителька сіла навпочапки поруч зі мною, я помітив овценки, яке вона тримала. Чорне залізо. Мабуть, позичене з ковальського ремоненту. «Готові?» – спитала вона. «Ні», – відбуркнув я. Вони пропустили це повз вуха. Цілителька не до мене зверталася. Весь ранок вона працювала наді мною, наче я був паламаною іграшкою. Штовхала, тицяла, витискала з моєї спини у всяку погання, я тим часом вертівся і бурмотів прокляття. Ніхто на них не зважав, окрім блазня, що радив мені яких удосконалити. Він знову став собою. Умовив нічного кого вийти на двір. Я відчув, як вовк кружляє біля дверей. Спробував передати йому, що має бути зроблено. За цей час, який ми провели разом, я витяг із нього достатньо колючок, аби йому було зрозуміло, щоб із болю не обійтися. Та він однаково поділяв зі мною мій страх. «Давай!» – сказав Чейд цілительці. Його голова була близько до моєї, його борода дряпала мою поголу щоку. щуку. «Спокійно, хлопчику!» Шепнув просто мені вухо. Холодні щелепи обценків притислися до мого розпаленого тіла. Не сапай, не ворушись! суворо звеліла цілителька. Я намагався. Мені здавалося, що вона залізла інструментом прямо мені в спину, шукаючи, де б краще взятися. Після нескінченних спроб наказала: Тримайте його. Я відчув, як щелепи обценків стискаються. Вона потягла, вириваючи хребет мені з тіла. Так, принаймні я відчував. Пам'ятаю, після першого ж скриготання металевого наконечника об кістку, всі мої тверді рішення не кричати негайно забулися. Я ривнув так, що викричав свій біль і свідомість заодно. Знову провалився у те непевне місце, куди я не сягав ані у вісні, ані при повній тямі. За дні пропасниці я аж надто добре з ним познайомився. Ріка Скілу. Я був у ній, вона була в мені. Тільки крок, вона завжди була на крок від мене. Звільнитися від болю і самотності, швидко та солодко. Я рвався у ній на шмаття, розпадався, як плетиво, коли потягти за потрібну нитку. Весь мій біль теж розвіювався. Ні, Веріті твердо заборонив це. Повертайся, Фіце. Ніби відтягав малу дитину від вогню. Я відійшов. Наче нурець, що випірнув на поверхню, я повернувся до твердої лави і голосів наді мною. Світло здавалося тьмяним. Хтось кричав про кров і наказував принести полотнину зі снігом. Я відчув, як ця полотнина притискається мені до спини, а мокра червона ганчірка падає на блазнів килимок. По вовні розпливалася пляма. Я поплив разом із нею. Плавав, а кімната наповнилася чорними цятками. Цілителька зайнялася чимось над вогнем. Витягла з полом інше ковальське знаряддя. Воно світилося. Обернулася, глянула на мене. «Стій!» – скрикнув я від страху, і був би схопився з лави, якби Чейд не піймав мене за плечі. «Це конче слід зробити!» – гостро сказав він мені і тримав мене залізним стиском, доки цілителька лителька не підійшла. Коли вона притулила розжарене тавромані до спини, я спершу почув тільки натиск. Тоді відчув, що плоть моя горить. Подумав, що на це можна і не зважати, аж тут спазм болю рванув мене сильніше, ніж катівська петля. Чорнота здійнялася, протягла мене вниз. «Повіжений над водою і спалений!» – розпачливо гукнув я. Завив вовк. Підіймаюсь. вгору до світла ближче і ближче. Поринання було глибоким, води теплими та повними сновитінь. Я відчув присмак краю свідомості, вдихнув ковток повітря пробудження. «Чейд, але ж ти безперечно міг мені сказати, що він живий і прийшов до тебе». «На Еду Ель разом. Блазню. Скільки разів я довіряв тобі свої найглибші таємниці?» «Майже стільки ж, скільки їй не довіряв», – терпко відповів той. «Фіц просив мене тримати його присутність у секреті. Так і було, доки не втрутилася ця менестрелька. Кому б завадили, якби йому дали спокій, щоб він повністю відпочив, доки настане час витягти стрілу? Ти чув його марення? Хіба це слова людини, що в мирі сама з собою?» чи зітхнув. «І все-таки ти міг би мені сказати». «Розумієш, як це для мене важливо – знати, що він живий?» «А ти розумієш, як це для мене важливо – знати, що у провісників є спадкоємець?» – відбив його удар блазень. «Я сказав тобі все, тільки-но розповів королеві». «Так, але відколи ти знаєш про її існування? Відколи вислав Баріча охороняти Моллі? Коли ти востаннє приїжджав сюди у відвідини, то знав, що Молі виношує його дитину, але нічого не сказав». Чи різко вдихнув, тоді перестаріг його. Це імена, які я, коли був тобою, не вимовляв би навіть тут. Я не назвав би їх навіть королеві. Мусиш зрозуміти це, блазню. Чим більше людей знає, тим більший ризик для дитини. Я ніколи не розповів би про її існування, якби не те, що дитя королеви померло, а ми вважали веріті мертвим. Не ті ж себе надією і утримання таємниць. Мене стрелька знає ім'я Молі, а менестрелі нічого не тримають у таємниці. В його голосі блиснула неприязнь до Старлінг. Тоді додав уже прохолоднішим тоном. Та То що ж ти насправді планував, Чейде? Видати фітцеву доньку за дитя Веріті? Викрести в молі дитину та віддати королеві, щоб та виростила її як власну? Голос блазня став смертельно тихим. Я... Часи тяжкі, а потреба така велика. Але не викрасти її, ні. Барич зрозумів би, і, я думаю, умовив би дівчину, постарався, щоб вона зрозуміла. До того ж... Що вона може дати дитині? Свічкарка без гроша за душею позбавлена свого ремесла. Чи зможе вона подбати про неї? Дитя заслуговує на краще. А мати теж, справді. Я зроблю все, що мені під силу, щоб забезпечити і її. Але маляти не можна залишати з нею. Сам подумай, блазню. Коли хтось інший довідається, що дитина належить до династії провісників, вона буде в безпеці або на троні, або як його спадкоємиться. Ця жінка послухається баріча. Він зуміє пояснити їй усе я не певен, чи вдасться тобі переконати Баріча. Він уже віддав одну дитину на королівську службу, а вдруге може і не повірити, що це мудрий вибір. Інколи всі вибори погані блазню, а людина мусить вибирати. Видно, тоді я щось тихо булькнув, бо вони обидва швидко підійшли до мене. — Хлопче? — неспокійно спитав Чейд. — Хлопче, ти не спиш? Я вирішив, що не сплю. Розплющив одне око. Ніч. Світло каміна, кілька свічок. Чейд. Блазень, пляшка Бренді і я. Моїй спині не покращило. Гарячка не зменшилася, не встиг я спробувати озватися, як Блазень приклав мені кухоль до рота. Остогидлий чай з вербової кори. Я відчував таку спрагу, що випив усе. Тоді він подав мені чашку м'ясного відвару, розкішно солоного. «Дуже хочу пити», – зумів я сказати, впоравшися з ним. Мій рот став липким від спраги. «Ти втратив багато крові», – зайве пояснив Чейд. Хочеш іще бульйону? – спитав Блазень. Я насилу спромігся легко кивнути. Блазень забрав чашку, підійшов до каміна. Чейд схилився і нагально прошепотів. «Фіце, скажи мені одне, ти ненавидиш мене, хлопче?» Якусь мить я не знав справжньої відповіді. Та думка про ненависть до Чейда означала надто велику втрату для мене. Дуже небагатьох людей на світі обходила моя доля. Я не міг ненавидіти жодного з них. Тож легко хитнув головою. Але, повільно сказав я, ледь промовляючи слова обкладеним ротом, не забирай моєї дитини. Не бійся, лагідно промовив він. Його стара рука відкинула волосся мені з обличчя. Якщо вереті живий, нам це буде непотрібно. Тим часом їй найбезпечніше там, де вона тепер. А якщо король Вереті повернеться, то посяде трон, у них з Кетрікін будуть власні діти. Обіцяєш? Благав я. Він зазирнув мені в очі. Блазень приніс бульйон, а Чейд відступив, звільнивши йому місце. Ця чашка від вару була тепліша, наче саме життя не плевло з ним, повертаючись до мене. Випивши все, я міг говорити голосніше. «Чейде?» – сказав я. Він підійшов, було до каміна, і втупився в нього, коли я заговорив, обернувся до мене. «Ти пообіцяв?» – нагадав я йому. «Ні», – серйозно погодився він. «Не пообіцяв. Часи не непевні на таку обіцянку. Я довго просто дивився на нього, тоді він злегка труснув головою, відвів погляд, не міг глянути мені в очі, але не збув мене на брехнею тож усе залежало від мене. Можеш мати мене, тихо сказав я. Зроблю все, що в змозі, аби повернути веріті, і все, що тільки зможу, аби посадити його на престол. Бери собі мою смерть, якщо це потрібно, ба більше, бери собі моє життя, чийде. але не життя моєї дитини, моєї донечки. Він зазирнув мені в очі і неквапом кивнув. Одужання було повільним і болісним. Мені здавалося, що я мав би насолоджуватися кожним днем у м'якому ліжку, кожним ковтком їжі, кожною хвилиною безпечного сну, але цього не було. Відморожена шкіра на пальцях ніг і рук лущилася, чіплялася в бусе, а нова шкіра була страшенно вразлива. Цілителька приходила щодня і мучила мене, тикаючи рано на спині. Наполягала, що там мусить бути відкритою, аби відбувалося дренування. Мене втомили смердючі перев'язки, які вона знімала, а ще більше втомлювала те «довбання» – це щоб рана не надто швидко закрилася. Цілителька скидалася на ворону над присмертною твариною, та коли я їй це сказав, вона тільки посміялася з мене. За кілька днів я знову зміг рухатися, але мусив зробити це вкрай обережно. Кожен крок, кожен жест вимагав попереднього обмірковування. Я навчився тримати лікті притиснутими до тіла, щоб зменшити напруження м'язів спини. Навчився ходити так, наче мав на голові кошик яєць, і мусив утримати його в рівновазі. Але й так швидко втомлювався, а хоч трохи довша прогулянка могла ввечері повернути пропасницю. Я щодня ходив до купальні і відмокав там у гарячій воді. Хоч моє тіло відчувало від цього полегшення, однак, перебуваючи в купальні, я ні на мить не міг забути, що саме тут Регал хотів мене втопити, а там я бачив барича, поваленого на землю. Тоді в моїй голові знову починав лунати заклик «Іди до мене! Іди до мене!» А мозок переповнювали думки і турботи проверять. Це не сприяло душевному спокою. Натомість я планував кожну деталь свого майбутнього походу. Подумки склав список спорядження, яке хотів попросити в Кетрікін, і довго й тяжко міркував чи брати мені верхівця. Врешті-решт вирішив, що ні. Для нього забракло б баше, а моя спроможність на бездумну жорстокість уже вичерпалася не візьму ні великого коня, ні коника, знаючи, що тварина там помре. Ще я знав, що невдовзі мені доведеться попросити дозволу на пошуки книгозбірні, щоб, можливо, знайти там давнішу версію карти веріті. Боявся потрапляти на очі Кітрікін, а вона взагалі мене не викликала. Щодня я нагадував собі про все це, щодня відкладав на потім. Зрештою, я досі не міг перетнути джампі, не зупиняючись перепочити. Та все ж сумлінно спонукав себе більше їсти і розвивати межі своїх сил. Блазен часто приєднувався до мене під час моїх оздоровчих прогулянок. Я знав, що він ненавидять холод, але тішився його таким товариством, що й не радив йому залишатися у теплій хаті. Якось блазень забрав мене до Сашки, а спокійна тварина вітала мене з такою радістю, що я повертався до неї щодня. Її живіт напучнявів, от лошадка Руді, Вона мала ожеребитися навесні. Сашка здавалася досить здоровою, але мене тривожив її вік. Я чув неймовірну розраду від лагідної присутності старої кобили. Моя рана розвереджувалася через рухи руками, потрібними для догляду за неї, але я однаково чистив її та ще й руді. Молодий енергійний кінь потребував більше руху, ніж діставав. Я робив для нього все, що в моїх силах, і кожної такої хвилини нудьгував за баріччем. Вовк приходив і йшов, коли хотів. Приєднувався до мене і блазня на наших прогулянках, а тоді в нас на хвості заходив до хати. Аж трохи тривожно було бачити, як швидко він пристосувався до хатнього життя. Блазень нарікав на подряпані кігтями двері та шерсть на килимках, але вони обидва доволі близько заприятелювали. На блазневому робочому столі зі шматочків дерева почала складатися фігурка вовка. Нічноокому припали до смаку одні з коржиків із насінням, які блазень теж любив понад усе. Коли той їв їх, вовк втуплювався в нього і ронив калюжі слини, доки блазень не поступався і не ділився з ним. Я лаяв їх за це, пояснюючи, що солодощі можуть зашкодити вовчим зубами хутру, та вони дружно пускали мої слова повз вуха. Мабуть, я трохи рівнував через те, як швидко нічну оки почав довіряти Блазневі, аж доки одного дня він сам не спитав мене. «Чому б мені не довіряти тому, кому довіряєш ти?» Я не знав, як це відповісти. «А скажи, коли ти став лікарем? якось ліниво спитав я Блазня. Я стояв тоді, спершись на стіл дивлячись, як його пальці насаджують руки-ноги та торс паяцика-стрибунця на палицю основи. Вовк простягся під столом і спав глибоким сном. Блазень знизав плечи «Коли я сюди дістався, стало ясно, що двір короля Ейода не місце для блазня. Він легенько зітхнув. Та я й насправді не хотів бути блазнем ні для кого, крім короля Шрюда. Тож роздивився, чи немає інших способів заробити собі на хліб. Одного вечора, п'яний як чіп, я спитав себе, що вмію найкраще. «Бути маріонеткою, відповів собі. «Доля сіпає мене за нитки, а тоді відкидає геть, і я лежу там собі, зібгавшись у клубок». Я вирішив, що не танцюватиму більше в чужих руках і сам сіпитиму за нитки. І вже наступного дня спробував, чи годиться на щось моє рішення. Невдовзі виявилося, що мені це подобається. Прості іграшки з мого дитинства і ті, які я бачив у баку, здаються гірським дітям напрочуд дивними. Я помітив, що матиму небагато контактів з дорослими, а це вельми мені відповідало. Тут діти дуже рано навчаються полювати, рибалити, ткати і збирати врожай, а все зароблене їм належить їм. «Тож я вимінюю в них те, що мені потрібно. Я дізнався, що діти значно швидше приймають усе надзвичайне. Бачиш, вони зізнаються у своїй цікавості, замість нехтувати об'єктом, який її викликає». Його бліді пальці обережно зав'язали вузол. узел. Затим він підняв свій витвір і продемонстрував мені, як той танцює. Я дивився на все це веселе стрибання, подумки повертаючись у власне дитинство. Хотів би я мати тоді таку забавку з яскраво розмальованого дерева з рівненько вигладженими краями. Хотілося б, щоб моя донька мала такі речі, почув я зненацька власний голос. Майстерно зроблені іграшки, м'які яскраві сорочечки, гарні стрічки довелося і ляльки, щоб їх обіймати. Вона все це матиме, серйозно пообіцяв мені блазень. Матиме. Дні поволі минали. Мої долоні почали набувати нормального вигляду, де неде на них навіть з'явилися мозолі. Цілителька сказала, що мені вже можна ходити без перев'язки на спині. Я не міг усидіти без діла, але знав, що не досить зміцнів, аби рушати вгори. Моя бентежність передалася блазнові. Я не усвідомлював, скільки ходив в кімнату аж до вечора, коли він встав із крісла та перегородив мені дорогу столом, щоб збити з курсу. Ми разом засміялися, але це не розвіяло прихованої напруги. Я почав вірити, що руйную спокій усюди, куди потрапляю». Кетл часто приходила в гості та морочила мені голову вичитаними у своїх сувоях відомостями про білих пророків. На часто там згадувався й каталізатор. Інколи в цю дискусію втягувався і блазень. Та переважно, коли вони намагалися все це нам пояснити, він збував її безглуздим бурмотінням і мугиканням. «Я майже тужив за її похмурою мовчазністю». Зізнаюся, чим більше вона говорила, тим більше я дивувався, як ця жінка-бакійка зуміла заїхати так далеко від свого рідного краю і стати вірянкою далекої науки, що одного дня змусила її повернутися на батьківщину. Та тут знову з'являлася давня Кетл і відбивала мої хитро поставлені запитання. Приходила й Старлінг, хоч і не так часто, як Кетл, і зазвичай тоді, коли блазень виходив із дому, щоб залагодити якісь справи. Здавалося, вони не могли перебувати в тому ж приміщенні, не висікаючи іскор одне з одного. Тільки-но ну, я зміг рухатися, як вона почала намовляти мене на спільні прогулянки, мабуть для того, щоб уникнути блазня. Думаю, що вони пішли мені на користь, але задоволення не приносили. Я набирався зимового холоду, а розмови з менестрелькою переважно викликали у мене тривогу та хвилювання. Вона часто говорила про війну в Баку, викладала у відомості, підслухання від Чейде та Китрікін, бо часто бувала з ними. Грала їм вечорами найкраще, як уміла, з ушкодженою рукою та позиченою арфою. Мешкала у великій залі королівської резиденції. Смак придворного життя, здається, їй відповідав. Часто була жвавою, повною ентузіазму. Яскраве горянське вбрання підкреслювало її темні очі та волосся, а холод додавав кольору щокам. Було помітно, що Старлінг оговталася від усіх давніх нещасть, стала ще енергійнішою, ніж досі. Навіть її рука добре гоїлася, а Чейд допоміг їй виміняти дерево на нову арфу. Собі сором, через її оптимізм, я почувався лише старшим, слабшим і втомленішим. Година чи дві, проведені з нею, виснажували мене так, наче я об'їжджав на ровисту кубилку. Вона постійно на мене тиснула, вимагаючи з нею погоджуватися. А я часто не міг цього зробити. «Він мене нервує! Якось сказала мені Старлінг в одній із своїх звинувачувальних промов проти блазня. Річ не в його кольорі, а в його манерах. Ніколи не скаже нікому неприємного чи бадай простого слова, навіть дітям, що приходять до нього по іграшки. Ти помітив, як він з ними дражниця, як глузує з них? Він любить їх, а вони його, втомлено відповів я. Дражниця з ними, але безболісно. Як дражнить усіх інших. Дітям це подобається. Жодна дитина не хоче, щоб із нею розмовляли з верхню. Коротка прогулянка змучила мене дужче, ніж я хотів би її зізнатися. Та найбільш втомливою була потреба постійно захищати від неї блазня. Вона не зволила відповісти. Тут я помітив, що нічного ки слідкує за нами. Непомітно перебігав від сховку під деревами до засипаних снігом кущів у саду. Навряд чи його присутність була великою таємницею, а втім, йому було ніяково відкрито ходити вулицями. Знання, що він поблизу давало мені дивну розраду, я спробував змінити тему. «Я вже кілька днів не бачив Чайда», – ризикнув я. Мені неприємно було витягувати з когось новини про нього. Але він не приходив до мене, а я не пішов би до нього. Не те, щоб я ворогував з ним, але я не міг простити йому планів з моєю дитиною. «Я співала для нього вчора ввечері», – мене стрелька всміхнулася на цей спомин. «Він був таким дотепним, зумів навіть викликати усмішку на обличчя Кетрікін. Аж складно повірити, що він стільки років жив так самотньо». «Притягує людей до себе, як квітка бджіл. Напрочуд галантно дає жінці зрозуміти, що він нею захоплюється, і...» «Чейд?» – недовірливо перепитав я. «Галантно?» «Звичайно», – втішено сказала вона. «Він може бути вельми чарівним, якщо має на цей час. І коли я співала для нього і кетрикін, то він дуже мило мені дякував. У нього чудові придворні манери, він справжній облесник». Старлінг усміхнулася сама собі, і я побачив, хай що сказав Чейд, він був із нею дуже люб'язним. Спроба уявити собі, як Чейд упадає за жінками, вимагала від мене руху незвичному напрямку. Я не міг вигадати, що на це відповісти, тож залишив мене Стрелько в приємній задумі. За якийсь час вона несподівано додала. «Знаєш, він не піде з нами». «Хто? Куди?» Я не міг зрозуміти, чи то через недавню гарячку геть отопів, чи то думка старинг перестрибувала з предмета на предмет, наче блоха. Вона поплескала мене по плечі, мабуть, щоб утішити. — Ти втомився? Краще б нам повернутися. Я завжди можу сказати, коли ти втомлюєшся, бо ставиш тоді найдурніше запитання. Вона глибоко вдихнула і продовжила розпочати тему далі. Чейд не піде з нами шукати веріті? Мусить повернутися до баку, передати звістку про наш пехід і зміцнити дух тамтешніх людей. Він, звичайно, вшанує твої бажання і не згадуватиме про тебе. Лише те, що королева вирішила шукати короля, щоб усадовити його знову на престол». Вона помовчала і заговорила, намагаючись, щоб це прозвучало наче знічев'я. «Він попросив, щоб я склала для нього кілька простих куплетів на мелодії старих пісень, щоб їх можна було легко вивчити та заспівати». Старлінг усміхнулося, і я міг сказати, напевно, що ця просьба дуже її полестила. Він розсіватиме їх у придорожних тавернах і заїздах, а вони, мов насіння, проклюнуться та проростуть. Прості пісні, що розповідатимуть, як Веріті повернеться і все виправить, а сподкоємець провісників зійде на престол, щоб об'єднати шість герцогств у звитязі та мирі. Він каже, що це найважливіше – підкріпити людський дух і змалювати їм образ, як повертається Веріті. Я викинув з голови все її торохтіння про пісні та прородство. «Ти казала з нами? А хто це ми і куди ми йдемо?» Старлін швидко зняла рукавичку і приклала руку мені до чола. «У тебе знову гарячка? Може, зовсім невеличка. Рушаємо назад додому». Коли ми повернули та пішли тихими вулицями, вона терпляче додала. «Ми, септо ти, я і Кетрікін, мусимо знайти Веріті. Чи ти вже забув, чого прийшов у горе?» Кетрікін каже, що дорога буде тяжкою. Сама подорож до місця битви не надто складна, але якщо виріти звідти пішов, то подався однією з древніх стежок, позначених на її старій карті. А тих стежок, може, вже й нема. Батька Кетрікін, вочевидь, не дуже тішить її задум. Він цілковито поглинутий війною проти Регала, доки ти шукаєш свого мужа, короля, твій фальшивий брат, намагається захопити в неволю наш народ. Сказав він їй, тож Кетрікін мусить обійтися тими запасами, які їй дадуть добровільно, і взяти з собою лише тих людей, які підуть з нею, замість зостатися і битися проти Регала. Таких людей, звичайно, надто багато, і... «Я хочу повернутися до блазневого дому», – слабко сказав я. Голова мені йшла обертом, шлунок стискався. Я забув, що саме так було при дворі короля Шрюда. Чого я сподівався, що тут буде інакше? Складалися плани, ухвалювалося рішення, а тоді мені казали, чого від мене хочуть, і я це робив. Хіба ж не такою завжди була моя функція? Рушай туди і туди, убий людину, якої ти ніколи досі не бачив. І це все з наказу когось іншого. Не знаю, чого мені так вразило те, що всі їхні грандіозні плани розвивалися без жодного слова від мене. Наче я кінь у стіль. Тільки чекаю, коли його осідлають, сядуть на нього верхи, натягнуть в уздечку та рушать на полювання. Що ж, саме таку угоду я й запропонував Чейдові, нагадав я собі. Вони можуть забрати моє життя, тільки б дали спокій моєї дитині. Що ж дивуватися? Чого взагалі перейматися? Мені слід просто повернутися до блазня, спати, їсти та збирати сили, доки мене не покличуть. З тобою все гаразд? Раптом стривожена спитала Старлінг. Я не пам'ятаю, що бачили бачила тебе таким блідим. Усе добре, глухо запевнив я. Просто подумав, що тим часом я міг би для розваги допомагати блазневій робити ляльки. Вона знову насупилася. Досі не розумієш, що ти в ньому бачиш. Чого не замешкаєш у кімнаті біля мене такий трикін, Не потребуєш уже особливого догляду. Час тобі зайняти належне місце поруч із королевою. Коли королева мене покличе, піду до неї, сумлінно відповів я. Цього досить.